Så här, jag Ska du sitta här och smsa nu när vi ska börja? Jag äh, väntar lite, jag måste bara svara på det. Du ska alltid svara på grejer. Ja, men det är bara för att jag är populär. Du skiljer äh, från vissa andra. Du, <laughs> <laughs> Fuck that shit. jag ska bara stänga av ljudet på den här skiten för att jag är ju så, är ju så himla het hela tiden. Vad då het? Ja, det är folk vill ha tag på mig hela tiden. Ja, men då är det ju du som är het. Aha, det Inte det. <laughs> <Nej, laughs> alltså, Det här har spårat redan innan. Mm -mm. Okej, nu börjar vi. Lucia! Ska vi börja? Så länge jag får sjunga Lucia. Nej, jag får ont i huvudet. Tennessee Wigwalk då? På allt på allt mellan den här. Gjorde inte den låten. Det är den låten jag hör mest av allt. Jag hör den mer än vad jag hör ditt namn. Ni får sök på Tennessee Wigwalk eller kom ner från taket. Det är de två bästa låtarna som har gjorts i svensk musikhistoria. Han säger en som inte vet vad som är fram eller bak på mm. en bil. Ursäkta mig. <laughs> okay, det är med vi, det som har störst okay, bilintresse okay, här. Uh, okay. samma. Vi, vi hoppar det. Vi, vi kör igång. Mm. Eh, klapp, klapp och klapp. som som en som en äkta X-filer som hon börjar bli nu så har jag börjat inviga Malin i Archivex tror jag. Ja, eller? Ja, eller? Lite typ. Kanske lite. Välkommen välkomna hit till avsnitt ett av sanningen. Och eh, vi släppte ju vår, test, vår testpilot förra veckan, var det väl ungefär. Eh, och eh, har fått ganska mycket bra kräv, tycker jag. Det har varit kul att göra och kul att se att folk är intresserade. Mest av allt så verkar det ju vara folk som tycker att vår logga är snygg. Inte vad vi pratar om, men fine, jag köper det. Något, något litet, liksom. Som... Ja, det, är, det är plus minus noll, liksom. Det är... Någonstans där får ja. vi landa, liksom. Men hur som helst, kul att så många har sagt till oss att det, det verkar trevligt och bra det här. Så att vi, vi kör ju igång. Vi ska försöka hålla det, hålla det här så kontinuerligt som möjligt. Liksom. Och prata om lite olika teman varje gång. Så ska jag väl försöka bända ner filmkonceptet lite också i ett avsnitt tänker jag och prata lite filmteknik för den som är intresserad över det. Eh, överlag dagens tema Malin. Ja. Skräckfilmer som kanske inte alla har sett tänkte vi idag. Ja. Och ja, det är ju så att skräckfilmer är ju något som vi gillar bägge två. vi har sett väldigt mycket skräckfilm under våra dagar. så att det kommer väl inte som någon jätte väldigt vad ska man säga, det kommer väl inte som någon chock direkt att vi väljer att prata om det här väldigt tidigt i podden. Nej, verkligen inte. Skräckfilm är ju det som ligger närmast hjärtat. Ja, det är ju faktiskt så. och Det är också den genren som jag skriver mest eget material till. För jag tycker det är kul att experimentera med skräck. Man kan göra så väldigt mycket inom den genren, helt enkelt. Så att idag tänkte vi prata om två stycken filmer var. Vi har valt två stycken. Och som vanligt så brukar man dela in skräckgenren, precis så i den psykologiska mer mer påtagliga skräcken då och så finns det de med mycket blod och mycket inhälver och annat kul uh, som går under gore uh. eh, då. De är egentligen ganska skilda åt men vi väljer att slå ihop dem nu under eh, temat skräck helt enkelt. Först och främst så ska vi prata och tipsa om två filmer var som vi tycker är så här riktigt bra psykologisk skräck som är påtagligt för tittarna och som Eh, kanske inte alla andra har sett liksom. Alla har sett de här stora Blackbusterna som Insidious och, eh, The, Conjuring. och The Conjuring och alla dem och det har pratats oerhört, ja, oerhört mycket om dessa eh, Så vi vill inte lägga så mycket fokus mer än att säga att jag tycker att Insidious serien är fantastiskt bra skräckfilmer ja, eh, Väldigt påtagliga, eh, men vi ska inte lägga så mycket fokus där utan vi ska lägga mer fokus på de mer udda fåglarna i samlingen då jag gillar inte att använda begreppet smalfilm egentligen för att kvaliteten på en film avgörs inte enligt min bok på hur mycket pengar som ligger bakom. Visst, det kan göra mycket, mycket bättre effekter möjligtvis. Man kan anställa fler skådespelare, större namn inom branschen. Men i grund och botten, det som verkligen kommer till kritan är ens historia och ens karaktärer. Och det är det som bygger filmen, ingenting annat. Pengar kan inte bygga en känsla i en film det finns inte utan det är talangerna bakom helt enkelt som gör det. Och dessa filmer har väl kanske inte fått jättemycket budget i ryggen men jag tycker ändå de här liksom har gett ett, en känsla ett inslag av skräck hos oss båda. Och nu har jag kött jättemycket känner jag så jag tänker lämna över ordet till Malin för att presentera hennes första film och så ska vi diskutera lite kring det. Min första film såg jag faktiskt när jag gick i, eller den här som jag ska prata om, det såg jag faktiskt första gången när jag gick i sjuan, för att det är en spansk ryckfilm. En spansk alltså? Ja, en spansk, och som är fruktansvärt obehaglig. Jag kommer ihåg att jag hade en väldigt fräck spanska lärare, och han sa det att ja, eftersom vi ska lära oss det här nu så ska vi faktiskt se på den här filmen. Och då valde han ju en av de mest obehagliga filmerna jag någonsin har sett, och det är The Devil's Backbone. Jag vet inte hur man säger det på spanska. Den heter ju någonting på spanska. A, a också, men mm. The Devil's Backbone med Djävlens ryggrad. Det är en jättebra film. Det handlar om ett barnhem under krig i Spanien. Jag kommer inte ihåg vilket krig det var nu bara det. Låt spoilernivån ligga så här liksom lite lagom, mm, tror jag. Så ja. att folk ändå blir nyfikna. Ja, men det handlar om ett krig. Det är krig, det är, jag tror det är inbördeskriget i Spanien där. Mm, mm. Och de har alltså, flyttar alla barn till ett barnhem där de får vara då, alla pojkar, ett pojkbarnhem. Men det är en liten pojke som brukar komma lite då och då som ser väldigt mycket annorlunda ut än de andra. Mm -hmm. Och det är inte alla som ser honom. Okej, okay. eh, vad spännande. Det ser ut som att han är omringad av någonting och att han har ett hål i huvudet och han försöker säga en annan liten pojke något. Om själva barnhemmet. och alla Det är så mycket konflikter. Det är konflikter mellan lärare. Det är kärleksdrama. Det är skräck. Det är krig också. Själva det här att hela berättelsen utspelar sig under ett krig. Så att det verkligen är att man inte är inte säker någonstans. Mm. Det. Är, en påtaglig ja, skräck, liksom. det, det är det. Och den är väldigt psykologisk för att den här lilla pojken är så obehaglig så det är inte klokt. Mm. Jag hade ju mardrömmar i flera veckor. Alltså barn överlag är, används ju väldigt ofta i skräckfilm av en anledning. Och det är ju att de är ju det käraste vi har plus att de kan vara bland det äckligaste. Ja, liksom, Mest skrämmande. Eh, och det går ju åt två håll. Liksom. Myntet har två sidor. Ja, för hur ofta ser man faktiskt en skräckfilm som inte har ett barn involverat? Nej, det finns ju inte. De är ju där enbart för att liksom väcka känslor och ja. få oss att välja sida egentligen. Det, det är ju det psykologiska där, där, det är oskyldigheten med ett barn och sånt. Däremot ser man ju aldrig barn i en gorefilm. Nej, så är det ju. Ja. Du skäller hundarna också, men det ger en liten twist, eller en liten twist till eh, helheten här att man hör att vi inte är några robotar utan att vi har faktiskt liv runt omkring oss. Ja. Jag hoppas ni hör ändå. Eh, men som sagt, det The Devil's Backbone, jag har inte hunnit se den än. Inte? Eh, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men det är ju absolut en sak på min lista som jag ska gå igenom. Liksom. Eh, du har ju pratat hål i huvudet med den filmen egentligen. Så att, eh, det är väl inte mer, mer än att jag får se den någon dag. Ja, tycker jag. Men jättebra, Devil's Backbone, alltså. Sedan, ifall ni inte har gjort det, lite europeisk skräckfilm. Och det är bra när det inte alltid blir de här amerikanska storbolagen som står bakom. Den första filmen jag ska prata om är faktiskt också från en europeisk marknad, i alla fall i synhållet eller synsättet. Den heter As Above So Below och kom för något år sedan, några år sedan bara. Och är rätt ny och fräsch på marknaden i den befattningen. Liksom. Det är en så kallad found footage film och den underchangen har liksom blommat upp ordentligt sedan Blair Witch Project och Paranormal Activity äntrade scenen inom filmvärlden. Mm. Och på många sätt liksom banat väg till en miljon en miljon pengar vad ska man säga, en miljöindustri inom, inom filmbranschen. Så att folk, folk fortsätter göra filmer med detta så att det blir en subjektiv filmupplevelse att vi ser utifrån karaktärernas synhåll då, vi ser vad de ser filmat helt enkelt. Ja, vi kommer ju alla ihåg typ Wreck och VOS. Ja, Wreck och VOS använder ju samma typ av eh, synsätt helt enkelt. Och eh, om ni som nostalgiker också kan ju komma ihåg John Carpenters Halloween som faktiskt startade med en subjektiv eh, bild, eller en bildscen när Michael Myers eh, tar sitt första offer när han är fem år. Sin eh, och det blir en väldigt påtaglig känsla när man faktiskt gör så. Eh, för att vi som åskådare får ett annat perspektiv. Hur som av. jag ska inte prata mer om det utan det får väl komma längre fram när vi pratar filmteknik. Men As Above So Below utspelar sig i Frankrike. Det är ett litet filmteam som bestämmer sig för att göra en resa ner i katakomberna under Paris. För att se om det finns någon sanning i den gömda staden som påstås ligga där. Och på många sätt så blir detta startpunkten till deras helvete helt enkelt. För att det finns ju saker där nere som är menat att stanna där. Och jag gillade verkligen filmen för att den har de tre sakerna som jag tycker att en bra skräckfilm ska ha. Den har en väldigt enkel och påtaglig handling liksom att handlingen i det här eller motivet och meningen med den här filmen är att ta reda på om det finns någon sanning. Och den har en bra röd tråd. Vi får vi får ett början och vi får ett slut och det tycker jag är viktigt. Det andra är väldigt viktigt är ju att och som i alla andra filmer att det finns bra karaktärer som bygger historien. När jag börjar skriva, när jag skriver mina manus, så börjar jag alltid med karaktärerna för att det är de som i slutändan bygger historien. Och sen det jag verkligen gillar också med skräckfilmer är att de har en twist. Att det händer någonting med karaktärerna, att kanske saker vänds helt upp och ner. Och som, an som namnet antyder, above och Sobelow, så finns det någon slags mystik i den här titeln. Och det uppskattar jag verkligen. alltså. Så att, har du inte sett den Malin så ska du verkligen göra det. Jag har ju faktiskt sett den. Mm. Och den var ju fruktansvärt äh, intressant att kolla på. För det bara känns som att direkt när de började gå in i de här tunnlarna och den här äh, labyrinten som in äh, där inne. Att det var liksom det första som mötte dem. Det var en sekt. Mm. Mm. Och, och där direkt så sätter känner... vi tonen liksom på filmen. Ja, ah, det är liksom det att man... går inte in där! Mm. Gör det inte! Jag förstår... Åh, oh, blir så frustrerande. Ja, men det är som alla andra saker i filmer. Vi skriker som för vi gör inte det och gör inte det. Men eh, vi är ju faktiskt bara åskådare i deras värld. Ja. I den bemärkelsen liksom. Men as about so below. Se den om ni inte har sett den. För att det är en bra och eh, intressant found footage film. Helt enkelt. Ja, Marie. Då kan du få gå på din andra titel. Min andra titel är en eh, film. Alltså jag vet inte om den blev så stor och populär som man nästan vill att den ska bli. Mm. Men det är då Don't Be Afraid of the Dark. Och nu snackar jag inte Don't Be Afraid of the Dark från 1973. Utan nu snackar jag från 2010. Alltså remaken. Remaken, mm, Ja. Det där farliga oh. ordet som många är rädda för idag. Att det ska bli en remake på den och en remake på den. Ja, men det kan vara väldigt bra med remakes också. Absolut. Det ser man ju bara på den här filmen till exempel. Absolut. Um, jag tyckte den var väldigt bra. Alltså bara namnet, alltså titeln på filmen, mm. är ju så att jag får kalla kvar. För don't be afraid of the dark. Alltså det finns vad ska man liksom, jag som personligen är fruktansvärt mörkrädd som inte klarar av att vara i ett helt, mörk, ett helt svart rum uh, sätter väldigt mycket skräck i mig bara utav titeln på filmen mm. uh, och sen också det här med de här det som är i huset att uh, det handlar ju om uh, en familj som flyttar in i ett gammalt hus och det är någonting som har blivit instängt i skorstenen mm, just det och så öppnar de ju såklart upp skorstenen. Självklart, det är en skräckfilm vi pratar om helt enkelt. Och sen börjar det viskas massa namn. Mm. Och det är någon som försöker förföra någon. Ja. Mm. Mer så kanske vi inte ska säga. Nej, och um, Don't Be Afraid of the Dark. Det är en väldigt motsägelsefull titel egentligen, mm. för den säger ju någonting som den inte menar. Ja. Och det kan väl vara därför man uppskattar titeln också, att den är faktiskt väldigt bra. Jag säger bara det här Kålsvart rum, du står i duschen, det släcks och du hör något som springer runt dig när du står inne i badkarret och inte kan ta dig någonstans och dörren är låst. Det har jag också varit med om, då hör man bara det här. Mm. <laughs> Nej, det gör man inte. Men det kan vara en del av det hela. Och då vet man direkt att eh, nu är det kört. Mm. Mm. Det är på riktigt nu liksom. We are not messing around anymore. Hur som har vi. Jättebra Titta, Jag tycker också Don't Be Afraid of the Dark är bra påtagliga skräckfilmer. Och jag skulle ju nog egentligen inte jämföra dem så sätt. Jag skulle nog jämföra dem mer. Alltså det är ju tidsmässigt. Det är åren som har gått emellan. Historien är den samma. liksom. Det är ju egentligen bara pengarna och tiden som har ändrat på det. Så att egentligen om du väljer att se 1973 eller om du väljer att se 2010 års version så är de nog påtagliga på sitt sätt för var sin publik, alltså. Så är det ju. Ja, det är det. Ju. Den äldre generationen har ju sin version, och den nyare generationen har ju sin. liksom. Så att eh, Don't be afraid of the dark, absolut. Mm. Sedan helt, helt okej. Okay. Bra skräckfilm som kanske inte alla har sett. väldigt mycket europeisk film mm. nu och det är kul för att det kanske inte folk tittar på eller lägger märke till. Jag ska prata om en film som heter The Silent House och jag vet inte hur många av er har sett den. Den har även också den, när det är så att en europeisk film eller en asiatisk film blir populär så kommer Amerika med sitt stora finger direkt och säger att det har gått bra för er, då vill vi att det ska gå bra för oss också. Och så gör de sin egen spin på den. Men jag ska inte prata om den amerikanska remaken nu, utan jag ska prata om det spanska originalet, The Silent House. Det som är spektakulärt med den här filmen är att hela filmen är inspelad i en tagning. De klipper aldrig, utan hela filmen, hela filmens en och en halv timme långa speltid är en scen. Och nu funderar ni på hur fasen lyckas de med det? Det där är en skicklig kameraman kan jag bara säga. The Seren of Taus är påtagligt på många sätt. Den, den etablerar snabbt sina två karaktärer, som sen blir en karaktär, som kämpar mot någonting som inte är synligt. Som många gånger annars, liksom i skräckfilm. Och eh, jag tycker det är väldigt påtagligt för att vi ser det från hennes perspektiv hela tiden. Vi följer med henne och lämnas inte. Det är inte subjektivt att vi ser det utifrån hennes synvinkel eller ögon, utan vi följer henne tätt på Och på det sättet så blir vi ändå... Liksom nära till händelsen. Alltså händelseförloppet. Och det jag uppskattar med Design House är ju att den liksom Hitchcocks filmer håller en i struptaget. Liksom. Visar inte för mycket för att på många sätt och vis så är det ju så. Har du sett det som är äckligt i en skräckfilm så blir du inte lika rädd längre. Den tappar lite udden av det som skapar spänningen. Det som skapar the tension i skräckfilm. Sen finns det absolut undantag. Min syster kan, kan absolut eh, bekräfta både Stephen Kings det och eh, Sinister som kom för ett antal eh, år sedan nu. Att båda de två har en skurk eller ett monster som inte eh, tappar eh, sin eh, skräckfaktor. Liksom. Det finns väldigt många bra gaur-filmer. tycker jag. Så filmerna har ju kritiserats ganska mycket för att vara den här så kallade ultravåldet eller eller vad man ska säga men något jag tycker att såfilmerna verkligen har som är bra är dess story, dess handling och jag tycker att karaktären Jigsaw har många dimensioner som gör han intressant så att jag ska inte avskaffa hela såfilmen och sätta stämpel eh, tortyvporr på den utan säga mer att varför gör han så här det är i grund och botten karaktären vi kommer tillbaka till inte vad som händer på skärmen så att, men nu ska vi inte prata om bra skräckfilmer. Eller bra gårfilmer. Vi ska prata om något som man kanske rent, om man ska säga så här, rent und, utbildningsmässigt ska ha sett den här filmen. Ja. Enbart för att vi liksom rekommenderar den här. Sök, sök upp den. Betala inte pengar för den. Nej, köp den inte. Nej, gör det inte. Ni får låna den av mig i så fall. Ni kan få den av Ja, det absolut. Ni får ja. den. Jag betalar portot och allt. liksom. <laughs> men som sagt du kan väl dra den lite snabbt vad, vad handlar den om alltså eller vad heter den det, det börja med Den här filmen heter ju då House of Blood. Mm -hmm, okay. Och namnet eh, ger titeln alltså namnet ger filmen rättvist eller vad man ska säga? Ja, det blir väldigt mycket blod i ett hus alltså. Ja, i ett hus ja. ja. Men berätta lite för dem hur vi valde att se den här då. Jo, vi valde ju att se den eftersom att vi såg den här filmen och vi tänkte att ja, eh, det här måste vi ju se. Mm. Handlingen verkar alltså bra och mm. såna här grejer. Mm. Mm. Eh, och så var det ju det här som var pricken över i. Det var ju då att själva Stephen King mm. hade sagt att det här var en av de bästa skräckfilmerna han någonsin hade sett. Om man, jag vet inte vem man ska lyssna på annars om man inte ska lyssna på Stephen King. När det gäller skräck så finns det ju inte så många som blir så mycket högre för, än han. Liksom. I alla fall när det gäller litteraturens skräck. Yeah, yeah, det, är inte, det är inte för något han kallas för skräckens kung i det sammanhanget. Men hur som har Steven King hade sagt att det här är bra skit. Oh. Och titeln verkade kul. Typisk mm. film. Eh, och eh, nej, vi gick in med, med öppna sinnen helt enkelt. Eh, så vad handlar den här om? Armin? Ge oss en kort rundown på vad filmen handling är. Oh, herregud. Ja, herregud. ska jag börja. Försök. Ja, kör ja. det kort. Kort, kort, kort. kort, kort. Ja. ja Det handlar då om ett gäng med fångar mm. som åker i en fångtransport. Mm. Men jag, det blir någon kuppel eller någonting. De krockar och de bestämmer sig för att fly. Jag mm. måste bara tillägga att skådespelar talangerna i den här filmen. Det, det går inte alls att förklara. Jag, jag, jag som outbildad skulle kunna göra det bättre, jag, jag skulle vara som Leonardo DiCaprio mm -hmm. jämfört med dem jag som är uh, outbildad och inte kan skådespela för piss och ingenting nej, jag hade sagt att du har varit bra men du har inte fått någon Oscar ännu nej du har <laughs> det var en liten pick ja, alltså han, oh. han har någon förtjänar väl oh, han förtjänar många Oscar strunt samma, fortsätt oh. på spåret oh. jag var bara tvungen jag var bara tvungen förlåt oh. nej men Ja, så de flyr då ut till skogs. Och nu snackar vi, det här är alltså råbultade mördare, mm. kallblodiga mördare. Mm, mm. Så de flyr till skogs. Och i den här skogen då? Mm. Det är, så, är ingen vanlig skog. Det är ingen vanlig skog. Utan det är en skog med en kult i. En sekt alltså. Ja, en sekt. Mm. Som har typ som ett hus då, slash kapell, slash... Ja, kyrka, helt enkelt, församlingshem. Hej säljs det varmkorv? Ja, nej men alltså det var... Alltså kommer de in där och de här fångarna då, de hittar väl, jag tror det är någon tjej de träffar först och så här. Men hon försöker få dem därifrån. Hon vill inte att de ska vara där. Nej, det är klart. Och de börjar ju gå in där, de går in till det här, de här, den här familjen då som är där. Så alltså det är ju inneavlat så innehällskotta också tror jag. För att de är inte greja huvudet. Nej. Men... Eh, Ja, då kommer in där. Men sen så händer det någonting att. <laughs> vid tillfällen så förvandlas den här sekten, då? Mm. Till monster. Jag kan, på, kan redan nu säga att det ser ut som de oh. är typ eh, övertända ingottar på kraktig typ, ja. på så. De åker runt och hoppar runt och hit och dit och fläcker av folk. Och de armar. kan ju inte dö. Nej. Jag tror, jag tror inte vi ska säga så mycket mer vanligt varit, vi ska låta våra lyssnare få en chans att kolla på den här filmen. Och sedan ge oss en kommentar. Vad tyckte ni? Ja, ah, Det är så mycket blod och det är som <laughs> alltså, fontäner. Om ni tycker Kill Bill, alltså Tarantinos Kill Bill för första, första filmen. Ja. När hon möter Crazy vad fan är det? 88 yes, eller yes, 66 yes, yes, eller vad fan yes, sådär. Yes. Och ni tyckte det var mycket sprut. Ja, då, jävla, då ska då ni har... kolla på House of Blood för där är det några det är en liten fontän. Nej, där där, där snakkar vi där vi ordentliga grejer. Alltså, ja, inget, där snackar vi ingen... rådstyrka som det... kan dra av och näser och ja, näser det. Och, ja, nej, ja det, nej. Nej. det. är så det är så, up, så att det Helt här har varit nog. Hur som helst, kolla på House of Blood. We dare you To ja. kolla på House of Blood. Gör det. Och sen så säger ni vad ni tycker helt enkelt. Var det här en Oscarsfilm? Om ni tycker det är bra. så <laughs> Nej, kan men... ni börja frågesätta er själva. Ja. Vi kan säga så här: att Var och en har rätt till sin åsikt, så ja. säger vi det absolut rätt. Mm. Men vår åsikt är att Stephen King: Vi vill ha tillbaka de minuterna du sa som var bra helt enkelt. We want that shit back de sämsta minuterna i hela mitt liv. Ja, fast du måste erkänna att vi hade lite kul. Vi skrattade ju till slut. Ja, det, det blir, gjorde vi ju. Det blir ju, ja. det blir ju så så att man fattade ingenting. Jag fattar ingenting. <laughs> det. I don't get it. Hur som över. Det här var avsnitt ett. Jag vet inte riktigt vad jag ska döpa det här avsnittet till. Det blir väl rysliga rysare eller någonting <laughs> sånt där. Trevligt till oss som inte kan prata ordentligt med r och sådana grejer. Ja, du menar typ skåningar som sitter och lyssnar på detta nu? Det ja, är lite kränkande. Jag älskar skåningar. Ja, det gör jag också. Är, jag du älskar skåning, är du skåning så ring mig. Absolut, ja. om de får tag i ditt nummer. Ja, Det ger jag inte ut så lätt. Men... Åh, Hur som tack att ni har lyssnat på Sanningen avsnitt 1. Hoppas ni har lärt er något nytt och att ni fortsätter lyssna på oss. Vi ska försöka ha det här så kontinuerligt som möjligt som vi sa i början av podden. Eh, och om inte varje vecka, så varannan vecka. Hoppas vi i alla fall kunna ge 20 minuter av välbehag. Eh, vill du tillägga något malning innan vi säger kisso och hejdå? Nej, jag är inte mer än att kolla på House of Blood så ska du få se. <laughs> ja. Du, ja. Lär, du lär få nya livs, äh, livsupptäckningar, om man ska säga, livsåskådningar. Vad är ja. det med min svenska idag? Den, den vill inte liksom fungera. Nej, det är någonting jag ute inte. Hur stor alkohol är? Nej, nej, nej, Jag dricker intag. Nej, nej, nej, nej. Det är lugn. Jag, jag har inte druckit någonting under 15 procent. Idag. <laughs> typ. <laughs> idag. <laughs> Hur som helst. Eh, tack för att ni har lyssnat. Och eh, som vanligt, vänner, kom ihåg att sanningen den finns där ute. Någonstans. I alla fall inte i Steven Kings recension av House of Blood. För det är ingen sanning i det. Hur som helst. Tack för att ni har lyssnat. Återkända. Tack, tack. men jag Jag behöver vård.